اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن موازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکن تردت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ حمال لیس بینی و بینہو اللہ يا مواز هل ما حق الله على عبادت وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم الحديث حديث دمعاز رضي الله تعالى عنه دا ذكر كي وقال حديث دمعاز رضي الله تعالى عنه كي قابير دا إمار ذكر ایمان یو تعلیل ذکر کوي شارع الحق الله ایمان چې کوم دنو دیم نو حق الله نو مناسبتی کتاب الایمان سره په دې باندې رضی الله تعالی نو داوود چې په صحابه کرامو نو نوجواني چې د اسلام قبول کړل اطلس وکالو عمر کې د اسلام قبول کړو اطلس وکالو عمر کې اسلام قبول کړو دا چې قومونو د خپلې فایده سردارو دخلی تبیلی مشروف اطل سکار اومر کی درویه سیت لارو چکل مصر ابن عمیر رضی اللہ وطولہ نو مصر ابن رضی اللہ وطولہ نو حرسی کم در سلوتو مدینه منوره کې هغه د زده ماما فزای کې نو دته چې خبر وروستو د استاد ماما زیت چې کبدنه او شرفسن راغله له خپل د ژوند ته ماما به سوال جواب وکړو چې ګره ماما څو ځله هر ځنه وی ماما ورتا سره خدا ساړې او پر خکیلې نیکا ماما ای ځان سفر ملګرې کوغش کړهړم مواسته وی صبح او خيار ساړې او خيار ساړې راس درس کې سې وورا او په او په خوښۍ سره نشه د سويغ فیصلو کو دلارو نو ته لکه پاکستان سافتا چې سويغ سره دی په کار الله تعالی تعالی او اور تو وې زمنګ دعوت یو کتاب ترام ترې دغه تو داوینه گیې څو ما ماته ستا او پنځه فقېږي نو پری ویلو اور ته اوسيدا واذل جلاله صبر جل الله تعالی قرآن هوتا لږ خبر او ولايتونه دغه توري خبره کې شتنیسته ولک صبروبه لا خپل قان راځا کو خپل توازو او غیر راځا نو جوان سري زين خبره زر اقلي ورته وي زمما خبره پتا سو او زمانی دل پتا سو حرام اغې ورته در خبره شویده چې ته چې کله نو دغه خبره جاي هغه ته د چې کوم خبره پرمانه لې منلې وادر سره ووینه چې زه د خبره کوم علامه معنی لې وې او خلاص ته کوم خبره کانو مونږ یې ولو نو څنګه خبره اذي خبرو تده اخرى اغتون بالقورنان شواتو المحلان اغتون دادو وجه مسلمانان شن اجاد دادو موجوان و مدينة بيدعوات شلو بطريقه طريقه شالا بيتكامنل و بطان ما طول عمرو مرجامون دادترو اور علاوہ ان ګوران مافون چې با موحد رسول الله صلی الله علیه و سلم د یو پلر صحابي وفات په اسلامه ایجرائی کې شوه د اتاره ایجرائی او په عمره دې پاني او سال په عمر کې وفات دنیا حدیث منتر باقیات الصالحات تی یو داری نداری رضی اللہ وطرانو خالکونتو رتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم داشتی کم دنوں یا مواز دغه حالت ذکر کوي حالت کې چې ابي عليه السلام د صل حدیث بیان کړی چې کوم حالت کې دغه حدیث بیان شوی دی د ذکر کوي د په سیادت تاکي مطلب چې ماته او د خبره نه بلکې یاد دی او پا کم تیم او پا کم حالت کی ما سالا نوات نبی علیہ السلام دا خبرہ کڑی دا ما دا چی کم دنو دا خبرہ کڑی دا نو کنت ردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت نبی علیہ السلام کو رناس علا حمارن پر یو خار رضیف اور رذف روشتالی کا طریقے کی رسول اللہ کو تناسب یومفتی اوروش پوری اور اسے کروانے جو کا تناسب ی اخر اس نے فخر بان اسوری جائز در نبی علیہ السلام تواضع لکه اوس ورکې چې مورا سیکل تروکي راځه اوس اوس سیکل راځه دا غیر وخت کاری اوس اوس سیکل باندې سوړې غوا نبی عليه السلام په وازور و نبی عليه السلام په خرابه سوړې و او دا څرګندې چې څنګه نو او د انځر وقت اصوار نیزی کمده ما آقا حسو نبی رسلام بخار بانده با سور شو تو واضور نبی رسلام بارده فدی یو سوری نی در قفن ندی سوری می و بد دیورتنه گولی بد دیورتنه گولی یهود رو اغه برنامه ول کي ماګريزيانو نه دياله سلام سنت او يهود اغه ته کوم نه برنامه وي د بيد خرص ورلي سزا وغرداول له ځونو سره غاڼو کي د خرص ورلي وغرداول او خاري سور کې او مقولتو ته د دز د زيره فارا چې دا خار سور دې او خارو کوي چې بخار باندې او مجرم سورول شي نور به سري مې زدهانو ته ياده کې ياده خار سورلي پس حقارت نه لګا مس په قول نه حقارت شي زنو علاقور که چه کم دانو مولا چی با موتر سکل سوشی نو دیو باری کرنی دیو زیاد باری کرنی دا پا موتر دا اوکرا مولا تا بورو با موتر تا بورو دا غلعا خید تلیو ما از ذکر اولا لی دیا غزائی لی دی جو تلیو اکا بس ماده مالګری ګوند سرګر په غوڼه سبقيان ملګری ګریځما ما ترې ګاډې ما نه سره شته ما ترې نامه پاتره څه کله ما د ځدیدې زېږېته په کې زول لري په دې نه څه ما موټر څه کوله سره بس هغه برډ څکول په خندش موټر څه نه وای نو زه خپل باندې دې زمونږ نه تاسو ته بیان کوم هواي چې بلان کې دې کې موټر سیکل وانی تلو مو مروول دې چې چې دې د باسرې نه دې چې موټر سیکل وانی لامل وسو نو مو له موټر سیکل فرق خایې چې خروان نبی علیہ السلام پر صلی الله علیه و آله دین تائید کر کئ لیسبینی اوبینا ویلا موفرت الرحل نواب میاں زمان میاں جن علیہ السلام کی مادر او صنی لارجیز کی جہاد م خروان دی وہ مغز کم ساڑے پسیری کی ذموں الاپا کی خار بانده ده زن ده که خوضورو رواج نشتا ده اوزنو علاقو ما پیلیده ده چه خار بانده اون زن کی ده زن ده ما وروقی قلتا که لرگیشا تا لگیده لئی نو آگه تا سڑه لگ دا سیده لگن تا که لگی سواللہ بانده سڑه با موٹر سیکل سواللہ اویاد سیکل یاد اص و غیره بانده سڑکی که بده د دې نرمښت د دغه اولو ډیرو کې نه دوی به زنده ژوند سره چې دا به شاته ورته په غرشین کې لګو لړګې لګو هغه لړګې او ما مولي باندې دې ملات او آرامم چې لوګو دغه شیم دې ملات اړه مين سړی دې تسللي کې چې پکې یا اسورا پت شملاله هرڅو ناسکو نبی رسول الله زمامن کي الا موفرت الرحل او استاد نه لرغي ديکه حق اشاره ده چې ما دا حالات یاد دي محبوب حالات ماشي طالب ته در هي اکی دي چې من او بلنکیه کمره کې سره وي او بلنکیه دیوال سره او استاد ناسکو سره ان کیو سروا غاړي د زناسون او خبره کوي د استاد سره سبق م خپل کې راغوتول هي اتو سرسګي نقل کې دا شعر عربي حفظ سره چې خبره په دا پره را ما راغوتول هي اصلي یاد دي وقال يا مول نوويه سلام ما ته وي اي مولا ورپسې روایت کې لغا ونتا کی دیادت ته دادوالا یو روایتو ندی وارپسی روایت که لک دیادت ته چه نبیعی اسلام ما تاوازو کو نماوتا لدبیقوی دریزا لنبیعی اسلام ما تاوازو کو دا آواز کول دا نبیعی اسلام دا چه کم ننو دا خدا متوجه کولو دپار دی چه دی چه کم ننو دا طرفتا متوجه کی دیادات We now have full God worthy. And We now have full God worthy. And in God nellayookes. Surah me, waaukt. Aala das harapna vabandikaan vabandikaan vabandikaan Вabandikaan! Blairkit da imsanan, da vabandikaani, That? Aala r backgrounds, that? Qakaari ho mixed te! Raakao malik, puffal guideline wansisi mo hormone vadas! پا حقی ری ما حق کولا مطلب نا دے چداری کول چدے ندا حق ادا کول بی او کبی نکی ندے با زیموار باتی کی گی زیموار با باتی کی گی حضر حق سارو کو حق اجیب ترے لکھی واجب تا سری واجب دا الله در طرف ما بندگان قرباني الله رب العزت قرب واجب پري ما حق الله سری وجود دا الله رب العزت قرب بندگان حق ال عباده الله او سری حق دا بندگان الله رب العزت وبندگان صحق یو او دویم بیاده بندگانو در طرفنا فالله بانده سو واجب دی سو زی موارده نو مشهوره مسئله ده نموعتذیله ده علی سنت و الجماعت علی جوب علی اللہ فالله رب رزت پانی سشه واجب کیده دی موعتذیله ندهی قائل دی چیزنی کارونه دی واجب دی السويلي يشرح قايد وراكي ما هو الاصلاح ذهب قال لا رب الزلطه ني واجب دي ما هو الاصلاح ذهب في كم شيء مفيد ده بندا ده با راغي وقال قال لا بني واجب دي يا غزالنا مستقل المسالهش ما هو الاستهنا ص مرادي في الدين فقط في الدين والدنيا یا مراد سکمدنو دا ما هو الاسلام او فق بالحکمت کی مراد تی نبیات سشے دے او پورا بار سکمدنو سرقائد و غیقی رازی اور موتزل و غلیل دا دے سکمد دے کی لفظ پا اللہ داخل شوي یا دا حق لفظ پا اللہ دا پار را غلی نوہا غدائی کی تکمدن تلال کی لیکن کانا علی ربکا و آدم مسئولا نو علی ربکا راگلی کانا علی ربکا و آدم مسئولا حقا علینا نصر مؤمنین اگرکا حقا علینا نصر مؤمنین دارنگی ضروری دی واجب دی بغاوانی مدد کون لیمان دارو دارو اسی کم درن دینا و جوبا لیلہ ماجمی کی وجوب علی اللہ واجب ہے ار سنت پر جواز وجوب علی اللہ نہ نو وجوب شرعی اور نو وجوب عقلی دوالے کمنہ پر اللہ نہ منی واللہ رب نو وجوب شرعی سے ذکالہ سے مقلص ہونے اللہ قرآن تیم نے او جوړي شریعتي بچاوینه او هاي ور دي الله رب الکوا باندې او فاطم نه او جوړي خپل دغه غم دنو هم رب له در پانه نشته چې ګیدېرو رب عزت پانه یو چې واجب شي زکه شید آگید ترک کا طبیعہ دا قبح نسبت کی گی کاغو نشی اندی قبح نسبت کی قبیح و تویلکی <سؤال> گی اولیو سی زونہ دا <سؤال> سی شیدہ بن نگان <سؤال> زیر و تنرہ سی اولی مالا فکارو و رای را او دیو بیا اللہ <سؤال> رب رزتا دا قبح نسبت کی دیو سی زونہ شور مایې کمدنو زمما موافق دي مال <سؤال> خدای او مال <سؤال> الله را ن کړل دی بیا الله رب رضت نعوذ بالله او په نسبت کې موجوده الله نشته داسې چې مزاینه آیات نه چې راشی حدیث نه پایاګی چې حق لفظ راغلي دی یا علال الزام دغه راغلي دی نوع غزر کی احل سنت والجماعت یو تاوی کی شدلتا حق و محر لائق وانے رہ لائق تیزہ اللہ حق و محر لائق وانے حقیقن علی اللہ قولار اللہ اللہ اللہ جدیرن بی اللہ قولار اللہ اللہ نو حقن ما قول عبادت دې لایق په دې ګانو وپاره پاله باندې مناسب دي ومناسب او لایق ورونه دیم जबाब دي چې د عبادت دې ایفا او عهدنا صلی الله رب العزت باندې ګانو سایا وعدہ با اللہ رب و رضت پورا کئی و راہدنا ساللہ رب و رضت وعدہ کی حضب آغیر آجا ورکو ما حضب آغیر وزا جرورکو حضب آبارت تا دے ایفا و راہدنا درین جو حق زد قسموی یا حق لزومی وی بر حق تفضل وی یا حق لزومی اول حق تفضل مو حق لزومی په الله نشتا او حق تفضل چی انسان انسان الله رب دزف و ځان باندې او انسان شیزو دا احسان دا بندگانو سرکو ما ما را اللہ پزان بانے خیوی دا بندگانو دا طرف نپینے وی ما را احساناً اللہ پزانے خیوی دا بندگانو دا طرف نپالا نیواجب بلکہ اللہ رب العزت پزانے خیوی اگر فقاها ذکر گئی لیسا علا اللہ حق ایلا ما اوجب علا نفسی تفضلن إلا ما أوجب على نفسه تفضلا فالتفضلال على رب الذل والذل لازم قرئي إنتم जबाबداري دې زره کې رامشه کلاتنه وي بري ويل وي ما قلنا على عبادي بدل تاو وما أجول عبادي من الله للعباد وما اجر العباد سوى الذين امنوا ودعوا ربهم ولم يشركوا بالله شيئا فالله غفر لهم ورب رحيم وما اجر العباد سوى الذين امنوا ودعوا ربهم ولم يشركوا بالله شيئا فالله غفر لهم ورب لا علمي اختیار کا اظہار علماء یو کو انشاء الله پیغمبر طرفتئی نبی صلی الله علیه و الیহি درغالی دې ژبهنائیه سین در مشایخ وی ومشایخ کو بزرگانو او مجلس کې ځان خاوری کرا چې سوالیو سره ځکی سوالیو سره ځکی کپرس کدیوی خبری تا تپتو می نتجواب موار گوا شاید چلوی تعبیر و آوری تعبیر بنائے و آوری کابلگران شیخ صلی تعالی و فرمائل شی نوستازان اونا و بار بار درس او ریدلو کی دیر خواہید دی شیو اوغلق قرآن ورزی اوما فاغل بیام چه زندن و رمضان وغیره که کلو مشایب و خواتلات چه عرض درس بواوی ناغی با فرمایل چه دیکھ که فواید دی یاو خدا شاید چه نوی خبر آباوی علم که اضافه ہوشو اوکه نوی خبر آباوی نوری دا ذرا با لکلا کشی ده مفایده با عقید آبای لکن ذرا با لکلا کشی حاضره معاقی دعویل شه تابیر بنا گواهوری یوان خبره و فرقن و تابیرون باندسکی نوی تابیر باری و مسئلہ گواهوری آداؤ و رسول عالم اللہ و قیر غمبر پر خبوئی گی خالانو نبی علیہ السلام فرمائل فا انہا یا اخیرا حق د الله قربانګانو باندې یعنی واجب د الله له طرفنا قربانګانو اړولایوات په سنه دور د اصطلاحات جام دي نو یوو شرعی اصطلاحات بدلول یو دي شرعی اصطلاحات بدلول چې شرعی اصطلاجان بدلی دې مګر دا شریעי استلا غلطه تشریح کول د شریעי استلا غلطه تشریح کول او درې مګر دا چې په شریعی استلا باطل مذهب مخکې کول باطل fizbane له بلو لګي د شریעי او هغه چې کومو مخکې کې بي اگر باعثو مختتی بشری استلاغا نو دے درو خپل پوروته شوچ کول پکاري یو کوي شری استلا بدل لګي لوکای کی میلو په هغه ب ځای شری د استلا کی راوی تو هغه تاسو مسلمانانو او وطنانو کې چکه وې اجتماعي خبري پایکی افتشاری اصطلاح پایدا کدا ده شورا اصطلاح کتشتا دی اجلاس ہوئی میتنگ ہوئی اجلاس ہوئی ناغن ہوئی شوران ہوئی بابا دی اللہ غریق رحمت کی سرکای بابا مارا گب پیو دیر زیادتا نا منگ با لگو سرالک گب دیر لگو چراسی اوزگار تیمونو زما هو درس وبكونم نشینو وګړو به کال مې وګورلوم دې ډیر نه ولا کا çapayله ودم او کا په بابا سره نو بس سبق په وی ما بس دا نو زپات کې دم نشه په کومارت او بابا کو ملصه کې باټ کېږي د سلیم اسلام کی هر بابا سره بناوستو چاپیلو نو یو راغ دار قالو نو وچاپای کشده دی کوپینا بارا بیلاس نا پرخورده دیده بیلاس ای خوداکشان دید منشه لکو بیلاس بیلاس بیلاس نا سی بیلاس نا سی بیلاس نا سی باید لاشتا دار سی باید بارا بیلاس نا پرخورده او گفت لگونو شای برمان لپپول آغا خادم وانسی با خاکنو ما بطالبان وما تسترگوه والیچلکا سب خبه کنه نور ما ابو ذلي ما بابا ما تشويلا لده دي تصيش شورا ده تصيش شورا ما زينون ان شاء شورا ني ما تشورا ده زينه ما ذويذ شورا قالوا لا تمشي كله شورا وا هو شوالي وش بیو سویتی دو زولایی کو غلی سن تاریخ و میتنگی دو زولایی سا شدرورا ایسو خوشولایی مولایی نی پیشنم کهانا اگر مشرا نی کنن نوارا استلاحات دائی که کرو لکا چه دار ولی دکنی دا دار میتنگ وی جلاس وی لکا دیر دیب دی دی دی دار شریع استلاحو لکا دار دار دار دا نام دا موزون دیچی ورن دیر دیر دی دی دی سیزون و دیر دی سرخ د دې څښتنو پاونو چې د وی لګشری اسلامه نه والی د دې په جماعت اسلامی کې اصول د ګردې څنګه خزانه یې کنه مغت به بیت المال و او زکات چې نن دی خپل اپرا چې ټول زکات بیت المال ته را جمع کړي هغه ته را جمع کړي د دې موارئ باندې سکندر مو به خالصه نو دا هغه تاسو شو دی چې ته ویلې په دې وزیر ادارې کریم خزانه والي دی کمی وزارت تاسو خالذ دی بیت المال وایو هغه وی چې حکومت نشته حکومت کې د اعلان نشته جواب په جماعت کې ژوندې کړو نه وره ما په جماعت کې ژوندې کړو صفه وره نو څنګه دا رچی وزیر خپل ما دارکیو دې په اعلان سره کاریبال مو ویدار است دراګانو جان دي دیو اسليري له ګاونځونو ترېوانو تاسو نن د زول حجې ستاریخ ته پټو ته او د جولای ستاریخ ته پټیو جولای ته پټي او د زول حجې پټو ته نیو وکړل چې له کار د زول حجې ستاریخ 1907 هغور ځای دا زموږه سبقه نه استلاقونه مونږ دا لګه مونږه پیری استلاقته ساتل زغیره او استلاق له استعمالي مده حقومتونو کی دا تولی پارلیمنتو نو شرعی استلا نشتاده شرعی وزیر او وزیر اعظام خالیفا امیر المؤمنین دا سنور استلاگانی دا نشتاده نو یعوی یاداده چه در عابد استلاح دا شرعی استلاح دا قرآن چه انسان تا عابد ویلکی انسان تا عابد ویلکی اوستے گمدنو استلاح قوری کے دیر دہیو من رائز انسانی حقوق بشری حقوق بشری حقوق او ہیو من وطوئی انسان تا هیومن ہوئی هیومن با نظم مادی طرق ہے قوم کے قرآن کی وطورن عباد ہوئی او حدیث کی وطورن عباد ہوئی چه دا عبد دے انسان عبد دے دی دا اللہ دا حکم دا پابنده نزان و باشی دا عبد تکل رکی او آزادی چی دی استعمالی دا شریع استلاوہ حریت آزادی او دیوانی دی لبریلیزم پوری کی ازادی ده هر قانوننا تو قران او سنتنا آزادی دا سنت زادید مستعملي په مقابله د عديت کي په مقابله نشا کي عديت کي استعمالي په مقابله نشا کي عديت څه کلا زادی په مقابله د علماء کې نبیار سیدان هدايي اخلي په مقابله ده حدیث کې فای نہ قال الا للالباد اعزازي مواري کې خلل شید الله را طرف نه باندې غانو داد اي عبده ولا يشركو چې عبارت په دې الله ربو معذوری دې ره مهربانه تعالی وي جالل راز کليته لله تعالی قولا و فعلا وعقدا جالل راز کليته لله تعالی قولا و فعلا وعقدا اسم جامع لما يحبه الله ويغضبه اسو جامع عبادت یوس جامع له ما یحبه الله ويرضاه وصول طرف سی کی ایمان طرف سے رحم الله تعالی ذکر گئی ہمارا وقار کول سپاغه با نبندے حساب شی موتیع لربه موتیع تابدار دا اللہ رب العزت عبادت قلبی ایمان دے محبت دے توقل دے دے خوف دے خشیت دے دا عبادت چلے عبادت قلبی او منحیات قلبیوں نظام بچکول تکبر حسد کینا لدے نظام بچکول دا عبادت تے عبادت قلبی عبادت لسانی دا اللہ دین طرف تداوت ورحول دا رب العزت حاجتنو کی رحمدت دعا دا اللہ نا غفتل دعا دانی دا لالہ نا او ذکر و اثکار کول لخير الخبر ذا قول دعوات ورقال عبادت الصلبيه دي بل لثانيه عبادت بالجوارش كل اندامونه ذا الله ده حكم متعلق استعمال اول ده الله ده حكم متعص پل اندامونه استعمال اول عبادت بالجوارش عبادتِ مالیہ مال دا اللہ پہ حکم گتل او دا اللہ حکم لگول مال دا اللہ حکم گتل او دا رب العزت پہ حکم لگول عبادتِ مالیہ دا عبادت لفظ دیٹو رو تشاملو ای آبودوہو شے مکمل دان حوالکی اللہ تا عبادت دا اللہ کی بیا شخصی زندگی اور اجتماعی زندگی تولا دا اللہ دا حکم متاجستی رکی وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ شِرْكِ اتقادی وی اور شِرْكِ عَمَلِي وی شِرْكِ نفی د شرک د ټول احکام شرک دی لوی دی شرک خفی او شرک د صوفیاء چې تعلقات د غیر الله وی تعلقات د الله وی یعنی د عبادت پر اسای مرتبه ده احسان دا نه ټول لفظ د ټول او شامل نه ای یعبده ولا یشرکو به شیئا شیئا کله مشرکین ټول اقسام راځو د مشرکین ټول اقسام چې کوم نن ورڅو قدا ده الله رب العز وبندگانو حق ربندگان مد الله او بدی وارد سی والا سره اس بلا نه شریک هي یي سو وره شریکي بندگان دا کارو کی وه خپل ایواله الله حق دا بندگان او الله باندې هغه دا ري الله یعذب من لا یصبر بشیا سیاذاب بنور کې الله رحمت دي زدار جوړن کې دا الله سره اس بلا نشیر کی جلی نشیر کی خفی اس کس مشیر کنے کی نتعلقات در غیر اللہ اللہ عزبہ مللہ ویشرک بھی شیع شدہ زی خلق اللہ بھی عذاب نوڑ کی قلتو اماؤتو ویلی آ رسول اللہ ایدہ اللہ پیغمبرہ آفالا و بشرو بیہن ناس آئید لزیر ورنکم خلق لب دا خلق دزیر وانو روما تور تو عم دا خبره قال نبی صلی الله علیه لا پروش روم دیره لمر کو فاستکلو دیوه دماغ په دی کی یانه زما مقصد د دینه الله محبت سوا کولو محبت چه سوا شنه توات چه شی سواشی د مقصود زما د بیان نه هغه کوم دنو دادې چه اعبادت نور سیواشی او اتوات نور سیواشی چه دیش کم لنو لویلوی درجات حاصل کی امک کلان شی او د دیزیر نبا دیش دا فان کی دا وفان کی بس توحید کاشی او نور ستاجتا نشتی دیبا اعمال پریگ دی مقصود زمان ترغیب علال اعمال لی او دیبا پری حدیث کویا نشی ندیب آمال پریگی دی فیاد تکیلو اے پریگ او پر زما زمان مقصود ندی فیل آل وردلا مبیانو فیل آل وردلا مبیانو فیل آل وردلا مبیانو پرید چی دیشی دیش کمدنو سابق بالخیرات مرتبی تسشی اور اسی صرف دور نظان بچ کول خون ندی بلکی اور سرہ چی کمدنو نور مراتب حاتل علم دی منہم سابق بل خیرات بیزن اللہ چار مرتبی تحاصل شی بل اتکال خننے لکھو نا اتکال ننے خو دکا شاقران کی خودی وابود رب بکا حت تا یا یقین وابود رب بکا حت تا یا یقین عبادت رب دکاو تردی تسرہ شی مرگ را شی اولی و اتکالو کی پلیوک دی نمی لَا تُبَشْرَمْ بَيَرْتَكِلُو خَانَا نَسِن رَزِي اللَّهُ